Aipagai, ere zurikin, Michele Berruko erigoean, bilzarnagusia eginen dela biak sortzia, iniza mondiolosean, eta amarr uh, urtean karietarat, presienguaren kargoa utziko duzula, bai astatzen duzuia? Ba, ba, ba, ba, normalki, bai. Amarr urte pasatu dira, eta, bon ya zer gana nuen amarr urtearen uh, buruan behar zela aldaketa hori ere egin, eta hori erakoaz, hori guztiak jakiren dira ofizialki uh, Haldu den uh, fenbiar zorzi, hamazazpian, gure le... urtebetetzeko uh, e, bilkula nagusian. Lekukoaren pasatzeko tenorea, zuretako? Ba, le, uh, egitura bat, uh, elkarte bat, uh, gure bez, gu laborantza gambarako elkarte bat bezala bizi da, bizi de laike behar da mugitu, behar da aldatu, behar da segitu. Eta aldaketa segitzearen baldintza da, eta gero... Uh, Hora izartuko direnak ere egun gumbatez aldatuko dire, eta, ala, dira eta hala behar dira puxa berriak, behar dira formatu, behar da mogimendoa da bizia, jolada eta gelditasuna luzarat ezta neurendako on. Ondokoaren izenik uh, <coughs> baute dakizu, Janik? Uh, Sobera galditen duzu hori. Uh. <laughs> Sobera <laughs> galditen duzu. Hamazazpian <laughs> ere behar ditugu uh, berri batzua uh, Aukeztu naiz ez den begi hori izanen bakarrik. Eh? hamaz azpian ergan egite bihar zorzi izanen da eskolagikolaborant kolaborantza hamak gutez ekin ibilbilde ibilbildde aukezpen bat a, filma bat kanaldu deiki lan egiten ari gira, eta en ustez piezaporta izanen da egin den lana agertzeko behin ane, egin den lan horren helburua horren ispiritua. Uh, horren txentsua, horren uh, nora bidea ipatzeko, beharra, zer, uh, zer ekarzen du, zer ekarriko du, zer ekarri nahi du, zer aldatzen du eskolerriko uh, panoramana, ikuspigetan, pentsamoldetan, errealitatetan etxaldetan eskolerriko laborantza barak filmo horren bidez eginen dugu, eta zure lehen galderari edo gaiari lotzeko, aurkeztuko dugu ere, uh, egin dugun behatukiaren uh, zati batzu, Ez, atzo egin ditugun guziak ezpeita demolarik izanen, baina zati batzu, pie, pieza batzu, erakusteko, uh, horre de uh, aportazio importante bat egindola eskolariko laborantza gamarak. Hildo ortaik segitzeko, diagnostikoa eipatzen duzu, honen hartzeko eginik izan da geroari buruz, gero gubilari buruz ere, ala ere, hemen laborantzak fama ona ukan ez ere, argazki horren itzalgunen nagusiak zoindira aurkeztuak izanen direnak? Guk egin dugun lana, lehenik eren nahi dela... Hora jartio etzen uh, gauzabat egindugu, gana behita uh, eskoleriko laborantzak, iparatleiko laborantzak ez du uh, kuadrorik, Iparaldea bezala, baina laburantzak ez du kuatrolik, ez du daturik, ez du zifrarik, ez du uh, nortasunagiririk eganezake. Eta statistika guztiak dira edo departamento mailan, edo eskoalde mailan, edo estato mailan. Eta behar izan ditugu horiek bildu, uh, bila joan uh, datu batzu erosi, uh, beste batzu ikertu. Eta bon, horrek emaiten dauku uh, errealitate bat. Uh, guaurek ere e piskabat deskubritu duguna uh, ga gauietan. Konfirmatzen du, konfirmatzen du, nahi bada eskoleriko laborantzaren uh, osagarri uh, aski ona, orokorgi, uh, baina gauza errelatiboa da, uh, ona erten dugu batez ere beste eskualderi konparatuz, beste eskualdea behin hobeikiago, iar dokitzen dugu, baina ikusten ditugu hor, oh, uh, pundu, uh, lano batzu ikusten ditugu. Eta uh, hori da, uh, lano genel ere, antizipatzea, ikustea, tendentziak zer ditezken, eta ez balin bada... Uh, Dauze egiten, oin nahizkorik ez balin bada egiten, e, geroa balin bada tendentzian segipena e, zer gizeiten alden. Ikusten ditugu elementu batzu adibidez instalazioari buruz, e, orokozki zenbaki hona dira, e, hidue txaldetari, kebiga benamlaldi bakots, be, behoi urtez, e, transmititoa dira, hala ere e, hidotei bat galtzen da. Beste legoetan hilotei bi galtzen dira, hori uh, ere erlatiboa da. Baina sustut ikusten duguna da ere, gaur egun berroi tamar urte beno gehiago dutenetan, hamaritxaldetarik uh, seietan seigurt, ez dela segurtatua eh, transmisioa. Ez dueran nahi ez dela izanen, ben horrean nahi du behar dela lan bategin uh, biziki haitzinetik uh, Uh, erretretara tarri bat laboraria elaboraria kasik, jokok egina dira, Bizikia haitzinetik, behar dugula egin lan bat, uh, esplikatzeko, kontzientzi hartzeko eta erraiteko, familia bat bizi arazidu nahi txalde batek, uh, segitzen alduela hori no, gisartako baldintzetan, uh, familia baten bizi arazten. Hori etxempu bat da, baina ikusten dugu ere uh, lua galtzen dela eskolegen anitz. Kostaldeari buruz, ez da sopresa uh, artifizializazioa, lujaren artifizializazioa, betonatzea eta hola. Bahnek aldean eta mendiari buruz, lujak geltzen da, uh, zikintzerat utziz. Uz, Egan nahi baita, uh, hori etxalde nahonditzeari lotu da, etxaldeak handitzen dira, uh, beraz desagertzen diren, etxalde horiek partekatzen dira. Eta gero, uh, mugabat bada memento batez lan aldetik eta muga horren barnen egiten dira ere mue esetenak edo Uh, ba, ala, eta gero zailenak, edo... Etxa, Etxaletipiek dute langile gehien baliatzen, hor uh, zuen degen ursikoan agertzen da, denbora bedian ba. desagertzen ari dira, etxalela hundiak uh, arglo bakar batean berezitzen ari, edo spezializatzen, zuek defendiatzen duzuen ari niztasunaren kontradoa, bez, uh, bie... Horek ba, dira, uh, bada hori <coughs> e realitate bat, eta bada, <coughs> bakatu, mogibendu bat ere, E Reitatia da etsalde tipiak edo deitz hor, klasatu dituguen arabera jogeiektara baino gutiak duten etxaldetan araberan hektarari ekagisa, dublia uh, lan posttu bada, dobli pertsona lane naitenna laborantan jogoi uh, hekta zazpiko etaldetan hogeita begeita hektaren arteko etxaldetan baino. E, Eremu berea tekarriza, ektaraka. Eta hiru aldiz gehiro, hektara, eh, gehiago, berri tamar ektara behinok giliago duten etxaldetan. Eta lau aldiz gehiago, egun ektara, ez da biziki eskolegian, oinu, behin al, egun ektara behinok duten etxalderi konparatuz. Beraz, ikusten dugu, eh, etxalde eh, eremoa eh, txipiago eta enplegu uh, gehiago uh, badutela. Eta memento berian, ikosten dugu ere jok lan uh, lanbatekin da produktibitatea ektaraka handiago dutela, beraz, enplegu gehiago, produktibitate gehiago, eta E, ikerketak egiten direlarik, RGA horiek hamar urtetarik ikusten dugu kategoria hori dela gehienik e, desagertzen dena. E, beraz, efikazitate gehiena dutena hek dira geienik desagertzen, e, bazterrak entretenintzen dituztena geienik hek dira geienik desagertzen, eta beraz horrek e, galdezkatu behargeitu denak e, laborantzako politiker buruz, politika lokaler buruz, e, nori berda lehen tasuna emana, baitakigu eh, etxalde hainiz denne laburantzabat dela eh herrien bizi arazle, eta gazten dako atraktiboan. Gaztek ez duten nahi desertu batean bizi. Laborariene irabazi edo errebenioak ez dira gertzen txostenean, naitarat edo... Ez, ez, ez na, txosten hori ez da eta horxoa, eh, animaliko lana galdegin dauku. Uh, Baina atzo uh, egin den orkazpenean besteak beste, bi puntu uh, agertu dira debatean ikertu behar litazkenak eta galdegina izan zauku. Ezen lana lan egitea da lehenik enplegoa, errandot etxalde e, txipiagoetan gehiago lan postu badela, behinan, behar da eta hori atzo erranda ikertu enpleguri zer den, laborantzatik bizi den enplegoa da, kanpotik heldu den aktibitate bat baute da, zen eurritan etxalde kategoriaka. Eta bestia errebenioa, erraiten duzu, errebenio hori dezek osatzen du e, e, etxaldean handita sunain arabera, zek e, eusatzen du, ergan etxaldeatik heldu den errebeniak, kanputik heldu den errebeniak, lag, diru laguntzetarik eldu den errebeniak, hurik uziak behar ditugu ikertu, baina e, ez da aitzinetik pensatzena, holako etxalde kategorietan dirua kanpotik eldu da, eta e, du fornitzen. Huriek e, aitzinetik ez da behar imazinatu zen da egiten den istudio horrek baitauku, Emanen eh, erantzuna gauza horri eta anitzaldiz, sorpresak bali, badira a, a, a, a, a, a, aitzinetik imaginatzen dugun gauzaren adabeta. Etxalde ahondiak arglo bakar batean berezitzen edo spezializatzen ari dira, agiri da hor eh, txosten orten, Michele Berroko erigoien. Egan dugu ustion, ainiztasuna orten da gakoa, gana ez arglo batean berezitzea, baizik eta kultura eta azkuntza ainiztasunean? Uh, Bai, aniztasuna da gako, gako etarik bat, e, gako nagusia da, e, oaistian egin gako nagusia da mota edo beste etxalde, albesen bat etxalde nomge e, bizirik atxigitzea, segitzea aktivitatean. Gako nagusia hori da, zenta horrik baitu emaiten bizti bizi soziala, horrik du emaiten a genmana, du emaiten uh, elkartasuna uh, eta gazte bat instalatzen delarik laborantzan bete laborantzaren berezitasuna da... Uh, bizi ziren lekoa eta zure laneko lekoa eh, leku bera dela, eh, gutxi gora bera leku berean da. Orduan, eh, egiten delarik eh, laborantzako proietoa, eh, proieto profesionala egiten delarik, egiten da numeit biziaren proieto bat edo bizi modu baten proieto bat. Eta beraz, hortako eh, da biziki inportanta eta hori zenbaki ekerak usten dute, ez da, ez da ikuspegi bat gaur ikusten dugu. Eri bidez, eh, eh, etxemplu bat hartzeko, garazi behi horriko kantona Etsalden transmisioa e et unha Laro goita bost, laro goita dio horretadioa, hei horretadioa, bihan da gaur egun. Eta beste e, gune batzutan, etxaldak hondio dira beinan bekanago, eta han, uh, dibidez uh, amikuseko parte bat, eta bi da erdiak ez dute transmisiorik. Alta, badute hori nahi ekonomikoa, etxaldak et hondiago baitira benaz. Erra nahi du hori ekonomikoa behar da uh, Gaztenista... eta bizi soziala. Gazten izta asuna ipatzen duzu laik. Produ... Hemen ez da dudarik edo zuen zoengizaz, gure ikusi emengo Uh, bazterrak emengo geografia hemen uh, egiten aldiren ekoizapena, belagdean ingurian da gehien bat eskolejian, uh, hiruetari biga dolauetari hiru ere mua, jaskuntzaren inguruan izan da, edo zengizaz, uh, etxalde gehiena gaur egun, neionainako latrenita hama jaskuntzatik bizi dira, hori eh, hei hori, behar behar aldatzen bada ere, egunen dako latanoietat pasatzen bada ere, gehiengo nagusia hori zein da. Diversifikazioa behar da eh, emaiteko aukerak eh, beste proieto bat duten gazten dako, lekuan behar diren behar den konsumoaren dako, kostaldean eta eh, eta barnekaldean, ebenean eh, iparaldean baditugu 20.000 pertsona egunero jaten dutenak, eta hor jaten dutena ekarrazteko parte zionka kilometretarik, Arte bat beren eta behar bat edena eskaintzen alda lekuko uh, laborarien ganik, lekuko lujaren ganik, eta hor behar dira barazki egileak, behar dira fruitu egileak, behar dira... Eta guk -oh, egin egindugu nik ikusten dugu desmartsia andana bat bada eta uh, nahi zehende guti den oino horretan laborari guti nomre hori emendatzen nahi biziki askarki. Beraz izanen da diversifikazioen bat, oinari askar bat zuen ingurian, askuntza Ar diezne uh, begiara gitako horien inguruan zain da dibersiifikazioat eta behar da dibrasifikkasioere bat. Diagnostiko hori hortan utziko dugu denborareengatik Michel Bejoko er justu nola eskuratu diagnostiko hori. Dianostiko hori eskoleririkalaborantza gambarari e, e, galdeginez e, oha ditugu, e, e, badugu ezoka bat eta nahi duenak e, erosi erosten aldu. Or, atza aurkeztu dugu zati bat beraz sobra zemakira be dena egiteko behar da... Uh, buria bauzatu irakurtu, e, e, begiratu, baina tresna bat da, uh, elkartendako, herrien herri uh, tresna bat da, eta urronago joitean gira ere, norbiten nahi, nahi balin badu, gan, kantona bat, barnago ikertu, uh, elemento guzia bat ditugu orai, hori e, egiteko. Beraz, tresna bat da, uh, gogotabat eta iniziatibabat hartu nahi duenaren zate, buruz, edo zoinak tore izan dadin ekonomiko edo autetxi. Eta gerobon hamasazpian nena izan da saltziko, eta okasione hortan gumbiratzen du jendea ez horren eroztera jiteko, behinan jiteko urte betetzerat eta eta edo ere da saltziko, eta noiz nahi nahi durarik hor da, laborantza ganbaran da. Lutura onai batzeko egun horren, eskoleriko laborantza ganbarak hamar urte ospatuko ditu egun horretan bestiak beste, egan duzu kargoa, usten zinuela, bulegoan segituko duzu? Ba, mementoan bai, mementoan bai, Odi, ez, da, ez da hor, diurze, planifikaturik, mementoan segituko dut eta gerritiko uh, lagunek ere galde egiten datate segitzia, uh, berazistapatez segituko dut, uh, presidengoa utzita ere. Eskoren kolaborantza gambara sortu zen, burro kaluz ebaten ondotik, sortuta ere ostopoak izan ziren, auzibide bide frango, irabaz izinuten, hauzi horiek, nunbait igatu zaituzte. Ba, higatu ez, ez dut uste higatia nahi zen uh, orsuki beden, uh, baina uh, uh, Bon, lehenik ez da, e, e, ene inguruan bali ere, ez, ez da abentura pertsonal bat izan, no? abentura kolektibo bat izan da, eta abentura kolektibo bat gelditzen da, baina egia da, uh, egia da, uh, prisonea hundia ezartzen duela, zenta nahitez, uh, momento batez pertsona baten ingurian pasatzen da, eta auzitegian zarelarik, eberduzu uh, bakarrik, izan nire ehunka edo milaka jendea, uh, Hor susten bakerrik behar duzu edantzuna eman, eta horre presionia meiten du, pizua meiten du, e, eta tiratzen du, ez du igatzen beitez bada, behinan tiratzen du, e, tiratzen dauzu gogoa eta gorpuza, bueno, hola, hola da eta hola izan da, eta behinan horiek uh, atzoko gauza dira egun tukatzen. Uh, eta ba, bultia hontan ere, beste, beste uh, gaiekina egirelanian. Euskal Herriko Laborantxa Gambara sortu salatzen zinuten Ipar Euskal Herriko Laborantxa etzela ongi ordezkatu a ama horteren ondoti, koai, utz goni hori osoki betetzen du, zuek sortu egiturak, zure ustez? Uh, hasteko uh, gauza argia dena da, uh, guk sortu dugun uh, egiturak, uh, nunbait zeit estaltzen du. Uh, zenta gaur egun, bat ditugu, ama bost lan postu denbora oso, bat dira, hamasei, hamasei pertsona ez, ez denak denbora osoz, baina hamabost denbo, denbora osoko uh, lan badira, bat dira, beraz, uh, eta hori uh, guziak emeki emeki urte-zurte uh, egin dira, zazpionta berreitamara mila euroko uh, buseta, hori ere euro euro irabazi behar dena, eta hori guziak egin dira, uh, galdera baitzen, eta gaur egun, uh, badugu uh, anitz galdera, uh, laborarienganik, irri elkarkoenganik, uh, eta aldeen ganik aldetarik beti laburantzari lotuak eta gure gure lehen galdera da e, bukaiten dugularik, ola, galde egiten daugutelarik e, lan bat egitea da e, bon, ikustea bizten dena lan horren balioa lur aldearen dako bainan gero da e, ba ote ditugu ahalak egenean bai da e, hork balimagi da e, zinez e, E, aitzinean ez dakit zer zen, bera e, e, behar bati erantzun dugu, urbiltasun bati erantzun dugu e, eta e, ezbalitzor gaur egun eskoleriko laborantzak genbara behizi erriko hutsune alitake, ez dakit imazinatzen baina bertaide naturala gira, erreferentzia ere egan ezake, anitz erri elkargo, hautexi, laborari e, hala, eta beraz, e, e, E, gaur egun adibide bat hartzeko, etxen prubat bera e, reiteko, bera reitean dote eskoleriko gazten erdiak e, gutarik pasatzen direla instalatzeko, ez dugularik eka kampaina berezidik iten hortako, behinan ere, hamar dozenat desmartxa kolektibo laguntzen ditugu, e, gerezia, oliua, haragia eta olakoak. Bera, zah, importanta da, importanta da. Europan zer egin tokiko laborantza horiek, priseski ubeki ordezkatuak izaiteko, hainitz laguntza Europatik ere heldu baita? Bai, bon, nintzen laguntza helduta da europatik, eta hori da pakaren uh, uh, paka uh, laboralik erabakia, hafen, pakaren uh, izaitea da. Eh? Memento batez erabakita uh, laborantzak eskaintzen dituen produktuak uh, jenden janaria lehantzat behar dutela merke izan. Erozteko betikari ari da horrekorki merke izan behar duela deneku kandezaten albide hori jateko, eta beraz, podere publikoak lagunduko dutela laborantza, produkzio hori, Merkeago egiten, hori da hori nahia. eta beraz hortan segitzen da pakaren hasieratik. E, Gero da, gaia, eta hori atzo ere ipatutugu, eta ez dut aipatu behinan beha tokian ikertzen dugu ere, laborantzarat heldu diren laguntzak nola parte diren, sektoreka, produkzioka, eskualdeka, bon, hori hori ere egina dugu. Hor bada da, gaia bat importanta, heldu diren laguntza horiek nola baldintzatu, e, zen da azken finan laguntzak, Bada laguntza zama bat, problema da nola baldintzatu, nola antolatu laguntza hori laborantza bat atzitzeko, ez bakarri produksionak atzitzeko baina laborariak ere, eta uh, hor bat dira bi, bi zutabe, baino lehen pilara deitzen dena, eta beste bigarren hortan, uh, Lekuko uh, aktore eki lan lekuko iniziatibak laguntzen alditu, bakako bigaren filiaguriek egiten ditelarik kalitatezko desmartxak egiten, egiten ditelarik transformazio egiteko tresnak, tresna individualak edo kolektiboak lekuan comercializatzeko uh, lekuko desmartxa batzu egiteko. Europako uh, bigarren zutabeko, bigarren pilareko uh, laguntza horrek, uh, uh, dilu laguntzen aldute behar ditugu proietuak egin, egiten ditugu proietuak, negoziatu behar dira, eta laguntzak heldu dira, hori da, uh, PDR, Plan de Development Rural, eta hori heldu da uh, iniziatiben sustengatzeko, lurraldea bizirazteko, eta lurralde horren Eh, dinamikak balin badira, indajak balin badira, eh, posible da diru horitarik eh, biltzia eh, laguntzeko lekuko proiektuak eta eskolea genazki guntzak plazatuak gira, eta uste dut egiten dukula eh, aski lan beti egiteko gehio, baina gauzoren ingurian. Laburki aipatzeko desmartza edo kalitatezko des, desmartza aipatzen duzu, akitaniak emandakon Euskal Herriko Labuantxa Gamarari uh, rola edo ardura, nunbait eh, elikadura goberneantzia baten erameiteko, janari onbaten eskeintzeko akitania mailan. Horrek, uh, nunbait, uh, label bat emaiten hauzue? Eh? Ezagupen bat? Ba, nik dut, hazen, onbi gauza bat dira, baina... Bat, gauza bat. Uste dut uh, uh, hamerda akitaniak eskolda ikilan izan ditugula gure lehen partei detasunak, lehen konvenioak. E, uh, prefeta gure atakan adizen momento berian akitaniarekin konvenioak izen betu ditugu. Eta, bon, uh, eta gero turri dira besteak, turri da departamendoa, eta turri dira uraren azenziak, eta bate besteak herri duena lehen urratza akitaniarekin egina izan da. Eta uh, akitaniak... Uh, Uh, ikusten du, beste giturek bezala, departamentoak bezala, ikusten du zer egiten dugun, zenta bere uh, diru laguntzetan dosierer da. Guk egiten dugularik, miso norme da, arrea bat, ukaiten dugu diru laguntza bat, gazte bat instalatzen dugularik, ukaiten dugu diru laguntza bat. Beraz, kont Kontora badute, ikusten dute konkretuki, guk nahi duguna erranik ere ikusten dute, zonbat dozier tratatzen ditugu, zonbat laborari gutarik pasatzen diren, eta beraz ez da dudarik e e referentzia bat girela. Gero janariaren inguruko gobernantzia aipatzen duzu, eta hor ez gira aktore bakarrak, hori e, ere, denak ez dira artean altzome minuteta, zabainan eskoalerian badira e elkarte bat, baino gehiago, zentzu berera lan egiten dutenak, laborantza iraunko buruz lan egiten dutenak. badira dira, rapitzen ingudan diren elkarteak. Guk ez ditugu doblatu eskolerikoa laborantza ganbaran, deia zentzu beredat lan egiten zuten elkarteak. Laborantza biologikoa horren elkartea, ble hor da. Eta beraz, berekin egiten dugu partai lana lan, etxeiko izpe negilen elkartea, APF hor da. Beraz, bedekilan ere egiten dugu. Eta gu, akitaniak, Pusatzen duen gobernantzia alimentari hori, janariaren inguruko gobernantzia hori egiten dugu, elgarrekin ez dugu guk monopolo dik nahi ez da jala eta partaidetasunan detasunan behar da egin. Beraz, olako gai baten ingurian, eh, AP, FB, eta laborantza gamara elgarrekin lan egiten dugu, gai hortan eta beste gai batzutan ere, Aman komunian diren gaietan elgarrekin lan egiten dugu, Laborantza ira unko gabaitugu, denek helburu bera. Michel Berruko irigoien hortan utziko dugu, amazazpiko gitaraua ondoko egunetan aipatuko dugu dudari gabe, miresker gomita honarturik. Miresker zuedi.